În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui o ridicătură de pământ nisipoasă. Trei zile mai târziu aveam explicația enigmii. Era o mină de diamante. Bine, dar era dreptul dumitare, nu? Proprietatea dumitare. De ce nu l-ai dat în judecată? Am făcut și asta, domnule merie. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Pe deasupra eram ruinat.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 Mă aflu aici, într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune, voi fi numit profesor ajunt la școala de mine. Adaug că, fiind modest, nu-mi trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna, domnișorii Wadkins, fica dumneavoastră. Domnule... Mere... Domnule Mere, vreau să te întreb. Nu cumva ai vorbit și alisei despre toate astea?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 Ce ar fi să rămâi și dumneavoastră? Nu, nu, nu. Mulțumesc, domnule, trebuie să termin corespondența. <laughs> ne mai pomeniță din generă ăștia. mai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 Studiez acum procedeul formării diamantului. Singura explicație care mă satisface este aceea formării lui cu ajutorul apelor. Trebuie să analizez mai atent compoziția roșilor, dispoziția pietrelor în bazinul diamantifer. Da, intră. Căutat, dumneavoastră mea. Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici. Considerați-mă prieten, domnule inginer, doar am făcut drumul spre alend împreună. Da, este adevărat, ne-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de o, drum. Vă mulțumesc, domnule Meli. Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați?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 E, ești mulțumit, domnule M.R. Iată contractul! Mele. Așa, jumătate din terenul numărul 942 este arendat cu toate forurile de cuvință domnilor Siprien Mere și Thomas Steele, mm -hmm. cu plata unei prime de 90 lire sterline. Mm -hmm. Se specifică faptul că și vor împărți cu John Watkins produsele exploatării lor. Îi vor da cu titlul de royalty primele trei diamante mai mari de 10 carate pe care le vor găsi.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 Și, pe unde umbli. Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit matachit? E un diamant de aproape șapte carate. Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât să valoreze? Misitul Nathan ți-ar da imediat 5.000 de franci pe oră. Matachit! la Nathan, repede și vin de diamant. Am fugit, domnule Thomas! Să știi că ești aspru cum matachit. Ascultă, mai. Te cam n-aș fura de romantism. nu mi de seamă seama anumite lucruri. ce Știi că m-a tachit fură? De unde să știu? Ei află de la mine. Te-ai întrebat de unde a apărut la tine pielea de panteră pe care calci, butonii cei noi de la cămașe, nu. propria mea ceasca de porțelan din care timp de 15 ani mi-am băut cafeaua. Cine m mi-a spus că le-a cumpărat? Cum le-a cumpărat pe celelalte, nu știu. Dar ceasca mea sunt sigur că nu i-am vândut-o. Foarte ciudat, foarte ciudat. Eu nu știu ce-o fi ciudat în arabul ăsta obișnuit și urât. Nu înțeleg.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 Mă tem că e prea târziu, stai seara, seama ce-a fost, parcă s-a crăpat pământul în două. Noaptea a fost prea rece, de-asta să ne grăbim, poate mai e ceva de salvat, ne Așa ne e, schimbările de temperatură provoacă asemenea contracție ale pământului. haide Tomas, oh. Thomas! Ah. Hei, Thomas, ești viu? Da. Ai scăpat? Capri minune. Thomas! Oh, uh. Uite ce dezastru, Siprian. Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu să încă. Și m-a tachit? m tachit. băiat e acolo e, de desu. O, bine, bine, dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt. Bardic, Spunele tuturor caprilor că ofer cinci șilinșpe zi celor care vor să se angajeze la curățatul mirei. E, bine, bine. Domnule bine, da, e, toți vor să se apuce de lucru. Da, sunt aproape 30. Ce zici, Tomas? Rolim astăzi mina? -i -i, e, să încercăm, cine știe.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 A căzut pe spate, privește Ciprian. E de la față, Pune mâna, e rece. După toate aparențele, nicio speranță. Să încercăm sigur. Să încercăm tot, mai spătea a avut noroc. Poate, da. Uite, vezi găleata? Găleata s-a răsturnat pe fața lui, a acoperit-o ca o masă! cel mult l-a ajutat să mai respire un timp. Docistele repede în cabană. Dar nu Haideți, haideți, sani. Hai, hai Bardi, hai. Așa, așa, așa. Ușor, așezați-l Așa, l Uite că nu se vede nicio rană, nicio fractură. Să ah, da. încercăm respirația artificială. Da. Hai. Uh. Ah, hai dat. Hai mata! Hai. Ha! Ah, uite! Uite! Strânge, strânge în mână un bulgare de pământ. Uh. Fii atenți, se pare că temperatura arptinei se modifică. Aha. Ia, ia! Haideți! Ia ascultă! Ascultă! că se aude și inima. într -adevăr. Într-adevăr, merge bine. Merge bine. Ura! Ura! Ura! Ura! Bravo, băiete! Bravo, Matachit! Băiatul e în afară de orice pericol. Că, da. Ciprian, da. uite, nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate. Lasă asta-și de o înghistură de rom. Ba. Hai, tată. Hai, Matachit. Hai! Bea Matachit. E salvat în orice caz. Respira normal. Ei, Matachit, cum te simți?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 Pe urmă, totul a dispărut. Parcă murisem. zic că n-ai murit. N-ai murit, m dat de dat cu mâine. timp până te refaci, nu mai cobori mine. Se duce doar barbic. Tu m-ai ajuns la laborator, s-a înțeles? Da, da. da cuțule. Mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea.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 Domnule mere, dacă mai stau mult aici, devin solemnă o m-a tachit. Mă simt inițiată în tainele vrăjitoriște ale științei. <laughs> Truțul meu de semne de nerăbdare! Vin, da, da, vin imediat, stai cu minte. Hai puțin că vin. La revedere, domnule mere. La revedere,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 M-a tachit un ciocan să sparge boșghurica, să vedem cine este în ea. Așa. Ia, pe ciocanul. Încet, pe oh. Nu da așa tare. Doamne, e cu putință. Un diamant. Un diamant artificial. Un diamant. Am găsit prin urmare soluția. Iuhu. În ciuda accidentului sferit de tub, nu e o iluzie, un miraj. M-a tachit. M-a chit alerg la domnul Vandelgarde copie! Roagă-l să vină până aici. Alerg!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 Iar dați-mă, domnilor, sunt obligat să vă părăsesc chiar în clipa asta. Nu, nu, unde fuge, așa, domnule Mere? La fel la Watkins, veste, Alice aici! Alice! draga mea alice Watkins! Domnule Mere, de când îi spui pe nume fiicei mele? Miss Watkins, scuzați vă mm. sunt foarte fericit, sunt nebun de de priviți iată ce vă aduc. Dumneata, ai găsit diamantul acesta în terenul lumii Să-l găsesc? Am făcut mai mult decât atât, l-am fabricat eu însu. Dar dacă e așa, asta înseamnă ruina proprietarilor de mine, a mea, a întregului Crickwelland. E bine, dacă e adevărat,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 Cred că nu se mai întoarce. S-a și întors, domnuleu, atins, oh, iată diamantul. Frumoasă. Iată-te deci întoarsă. Oh. Alice! Da, tata? Alice! Vino, vino, vino. Da? Vino până aici. Ia, privește, fica mea. Ha, oh, În adevăr, e foarte frumos. Tata, te rugește ca o bucată de cărbune ce este, dar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 Deau asutului! Vreți? Vreți, domnule Zibriet? Fie, fie, stau asutului! Deau atentă, fii atentă să nu-ți deci. scape din mână, se sparge casticlu. E adevărat? Da? E atât de fragil? Sărmană ăsta! Nu ești decât un astru de nimic. Un banat, doc de carafă. Un dob de carafă? Doamne, Dumnezeu, le copiii sunt lipsiți de orice respect. Domnule Alice, dumneavoastră m-ați încurajat să încerc fabricarea artificială a diamantului.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 Suntem la un pas de ruine. Da, Asta o știi? sigur. Da. Ba bine că nu. Auzi? Auzi? Diamante fabricate pe cale artificiale. De s-ar ști? Am fi nevoie să închidem -mi minele. Acest... acest tânhar, acest Cyprian mere ar trebui în Și-o gândesc la fel. Să ne întâlnim în altă parte, domnule mm -hmm. Pantalaci. Da. Să vorbim fără martori. Acum să ascultăm ce vrea să spună hodorogul ăsta de Watkins. Îi convine să dea petrece. De.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 Și, și, și, și, și, și, și acum, acum, Privicio. Diamantul. Diamantul nu, Unde este diamantul? A, a dispărut diamantul. A dispărut a dispărut diamantul. A dispărut. Cine lua diamantul? Poliția, să vină șeful unității de poliție. Domnilor, domnilor, domnilor, toată lumea rămâne pe loc. Să fie păzite ieșirile sării. Cerca, cerca toate persoanele. ...prezente să fie percheziționate, Să treacă în colțul acela cafrii care au servit la masă. Așa, cine este șeful vostru? Matakit. Matakit, ieși în față. Îi controlezi pe loc. E limpede, cafrii l-au sunt destul de forți pentru asta. Matakit, s am spus să ieși în față. Madachidul aici a dispărut Madachidul. Era, era dintre cei care au servit la masă în colțul are, acela, pentru că postamentul unde stătea diamantul. Un servitor ticălos. Domnul Mere ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slugilor. Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent. Madachid de cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a curat. Nu poate fi departe. Pornim în urmărirea lui.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 dacă n-aș suferi de gută, vă garantez asta n-ar dura atât. Tată, nu te mai agita atâta Să vedem, să vedem cine vrea să pornească în urmărirea caprului. Dumneavoastră, domnilor, doriți mâna fiicei mele E bine, prindeți-mi-l pe Matakit. Pe onora mea, Alice va fi acelui care mi-l va aduce Primesc, primesc și eu Miss Watkins, aș intra și eu în joc, am permisiunea dumneavoastră? O aveți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 Ei, domnule pandalasi, ne mm. pregătim de noapte? Prima aici și mâine dimineața o luăm spre fluviul Limpopo. Mm. Se zice că Matachit a pornit-o în direcție aceea, într-o caretă trasă de un struț. Ești sigur de asta? Absolut, l-au trădat ca lui. Ei, ce zici, bardic? Eu nu cred nimic din ce Mi se pare că tot timpul nu puneți ceva. Ce pot să fac? La urma urmei, tot e mai bine să fie aici, lângă mine, să ieși mișcările. Veniți aici, lângă foc! Da? dar ce puneți la cale, Noi nu punem la cale nimic. De ce ne ești? Asta... E? Ce zici, domnule inginer? Ia privește mai atent la cele cenușii. Elefanți, mm -hmm. Elefanți. Oh, Dacă am putea ucide de unu sau doi E o vânătoare foarte amus Da, angel. da, doi colți de elefant Înseamnă o prade frumoasă Ce-ar ce -ar fi să încercăm mâine de dimineață E o idee bine? și încă una bună Ce spuneți, domnule mere? Da, de acord mm, Până atunci să ne odihnim Cine este de pază? Eu, Hilton Cine Rămâi lângă foc Apte Bună oh. Cine? E? Nu te sperie, nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine să ah, vin să simt de ore. E foarte frumos din partea dumneavoastră, domnule Pantalaci.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 Mâine, în momentul atacării unui elefant, trag un foc de armă în spatele lui. În clipa aceea, animalul îl și se termina repede. E, e, e, e, e... cam greu ce propui dumneata... Să vezi, totul va merge de la sine. Ia N-ai fost nimic? Ha? Mi s-a părut că am zărit o umbră după Baobab. Stai, stai. Nu, nu, nu e nimic, o părere.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 Dacă vrem să obținem un rezultat ca lumea, trebuie să ne distanțăm. Apoi tragem toți odată la semnalul din fluier. Eu plec spre dreapta. Bine, atunci eu o iau spre stânga. Și eu rămân în centru. Ce-i bagă? Şi... de unde Am sărit pe curba clalului spatele voastre. și nu spuneți nimic? O să vedeți în curând pe bucere. Ne-am apropiat suficient. e timpul să pregătesc caravila. Ușca dumneavoastră e descarcată. să să nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă. Totul e în regulă. Oh. A... -a. Cineva -a meu? așa e! Atenție, atenție, în față! S-au vorbit aseară să te piardă! Mă rog că am dat eu cu ureca! Atenție, atenție, elefantul rănit! se repede spre noi! Acum e cum! În timp când elefantul va fi aproape, faci caluri să-l sar într-o parte, apoi te învârtești în jurul acestui tufiș și te lași urmărit în elefantul. Restul, restul mă privește-mă Hai! E! Hey! Ce timp ne-nvârtim așa, amăzut! Încă puțin! Încă puțin! Ia, puțin eu alunec pe mânt și dai pe durul călgăiului! Ai cuțit bun? Da! Acum te Așa! Ia. Ia. Bravo! Bravo! Domnule Pantamații, Vino imediat! Partica a ne Bravo! Bravo, Bari. Trebuie să-l ucidem cu un cron ținut! Așa! S-a terminat! Oh, ce de frumos! Mă duc la aproape să-l văd! Ce faci, Hilton? Nu te afropii atât de mult! Ha, ha, L-au morit cu trompa. Eram sigur că facea pe mortul. Elefanții folosesc întotdeauna cei și reclic. Morții cu morții, viei cu vie. Să mergem! Hai, trezește-te! Ce s-a mai întâmplat, Bardic? Azi a dispărut animal pantalaci. Ce spui? A fugit. E ce mai rău că ne-a lăsat aici în pustiu, fără cai. Trebuia să ne așteptăm de la ticolosul ăsta. Hai, lasă, nu te necăși. Uite, vezi ceva a priponit acolo lângă copac? A, o zebra. Am prins-o acum în zori. O vom folosi în locul cailor. Ia, uite, uite de ce scrie aici. Dic, ești un adevărat vrăjitor. Primești corespondență în plin pustiu african. Mi-a dat un războinic dintr-un triboșiman. Da. Și el a primit-o de la un cafru. E din Gricoeland, pentru dumneavoastră. Eu nu știu să citesc. Vă rog, vedeți ce scrie. Da. Alice. E de la Alice. Să vă ce scrie. Dragă domnule mere, am aflat de la unii cafri că Matachi se ascunde pe undeva prin apropiere.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 În pe v-ați Singur, singur, de ceilalți unde sunt? Zemshilton a murit, domnule Watkins. Mm -hmm. Ucis de trompa unui elefant. Știu, Hannibal ce? Pantaloci a dispărut într-o noapte, lundră și ca. Ce Și diamantul, unde este diamantul? Diamantul! Oh. Cine știe pe unde rătăcește? Guta oh, mea, iar... <laughs> M-a lovit un atac de... Tată, tată, liniștește-te, te rog, haide-te în grădină la aer! Oh. Liniștește-te, tată! Oh. Hei, domnșor Alice, ce-ați făcut în aceste trei luni?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 Da, da, știți, de, da, de altfel, de altfel trebuie să sosească și el din clipă în clipă. V-ați văzut? Da, aseară m-am trezit cu bătrânul la mine. aflase că m-am întors. Și? Da. Dar iată! Da. Si prin ea când reîncepi experiențele? Mă bucură grija dumneavoastră. Imediat ce găsesc un dizolvant corespunzător pentru carbon. Tare aș vrea să reușești, băieți. Mi-am pus în tine toate speranțele. pentru că e fi copilul meu. Ce bun sunteți, domnule Van Der God. Ei, dar ce spuneți de asta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 Nu, nu înțeleg nimic.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 am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul, de azi înainte trebuie să veghem. Oh, Haide de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei Capului, dacă bine, este bine, nevoie. Bine, bine, bine, până atunci să ne apărăm noi. Da. Ciprian Mere, trezește-te! Cine, Cine sunteți? Cum mă îndrăzniți să îmi spargeți ușa? Dați-vă da jos, măștile! Cura! John, ajută-o! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți citezi sentința. Ura, Ce, credeai că amăritul de John Steele te poate apăra? Fii liniștit! E legat feteleș. Nu mai suflă! Ascultă! Ura. Ciprian Mere, îți facem cunoscut că tribunalul secret al taberei din van der Got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 eu am pus diamantul cel mare în cuptor. Să de la o parte. Vă repet că eu am pus diamantul în aparat. Da, eu l-am înșelat. Eu l-am făcut să creadă că experiența a reușit. E adevărat. Da, de o sută de ori. Da, e adevărat. În ziua surpării de teren. Așa. Când am rămas în groapa sub dărâmături, găsim diamantul cel mare. Îl țineam în mână și mă gândeam cum să-l ascund.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 Da, nu minte, nu minte, îmi amintesc foarte bine Am văzut bulgările de pământ în mâna cafului, A, în ziua surpării Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-i mai scoate Doar că e posibil să fabrici diamante Ui, de, de, de. Nu mai e nici cea mai mică îndoială da. Suntem proști că am crezut așa ceva <laughs> Ca și cum mai vrea să fabrici o stea Ce facem cu inventatorul? Da, ce facem? Cazul să amânăm executarea sedinției Da, fiu, ok, da. vreau da. ești liber da. Dar, amintește această sentință te urmărește mereu. Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă. Cine are urechi de auzit, saudă. audă Ei, Cum te simți, jos după trânta deasară? <laughs> Mi-au întins puțin oașele, nimic altceva. Bine că s-a sfârșit numai cu atât. <laughs> Noi am scăpat, dar bămilele împotriva lui Matachit...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 Ah, uite, vine John Watkins, e negru de furie, alargă după struț. Acest animal este insuportabil. La ce s-a întâmplat? domnule Watkins? Acest animal oribil mi-a luat un document, da, da! Da, da! da da da da va potori pe tâlharul ăsta. da da nu-l-o pușca! A, Vreți să vă recăpătați documentul, nu este așa? Bineînțeles. Ei bine, este inutil să o omărâți pe dada pentru asta. E suficient să i se deschidă stomacul. Îmi permite să fac această operație? Bine, bine, bine, cum crezi? Eu vreau documentul și nimic altceva. Așa. Bardic, da. Vino cu încă un băiat să prindem struțul. Da. Așa. Așa, l de picioare. Așa. Îi deschidem pipota domnului Sprien? Da, da, da, da. Așa. Uite că a adormit. Nu se mai spate. Totul va decurge perfect. Bisturiul? Așa, tampon? Ce buzunare enorme, pipota Domnului da. Ia uitați-vă. Ce strălucești acolo? Păi, un sfeșnic de aramă. Ce? Uite și documentul, puțin fototolit, dar intact. Uitați-vă, mai e ceva, mi se pare. Vine de cârpit ale Watkins. Moneziu, ok? Un pietine de corn? Ia. Și mai e ceva? Da, ceva rotund, ceva? Steaua sudului! Diamantul! Mare diamant a fost închis de, da, da! Domne, le l Domne, le l Iată, nu vine să cred, să-l luați! Da! Steaua sudului! Oh, slavă cerului, iată-l regăsit Nu visezi adevărat oh, Alice, da, da, da. Alice Vino. Veniți cu toții să vedeți. Crezi că dada o să-și revină, domnule Ciprian. Da, da. Te uiți la ticalosul ăsta și nu privești diamantul. ah! ah ce copil nechiptuit În trei zile, dada nici nu va simți că a fost operat. Doare mere. Da, domnule, m ai făcut un mare serviciu. Nu știu cum voi putea vreodată să mă achit pentru asta. Domnule, vacins diamantul era de dada și l-am regăsit. Nu e ca și cum l-aș fi adus din centrul Transilvaniei? nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. No, nu, nu e același lucru. E clar însă că pietrul Matakit poate fi pus în libertate. Asta, da, da, așa e. Bardic, da, da. Du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit. da, da, mai oricum. Acum, domnule Mere, da? cred că. Înțelegi situația, nu? Adică? Adică, adică, Steaua sudul este acum, conform declarației lui Matakit, un diamant natural.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 Așa e. lasă lasă -la că fabrici dumneata, altul și mai frumos. Nu trebuie să râdeți, domnule Oatins. Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată. Drumul către reușită e plin de eșecuri. Voi relua experiențele ah. și de asta vă rog să fiți sigur. Dragul meu, nu te sfătuiesc. Ai văzut? Tocmai de asta, tocmai de asta. Sălbăticia va fi învinsă de știință.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 Tăicuțule! Matachit! Dragul meu, matachit! Iată-te liber! Tăicuțule, m-ai salvat din nou, Tăicuțule. Îți mulțumesc. S-a dus vestea! Uite, vine și erifușii! și pe bătunul pe Să vină! Să vină! Să vină! Tot să bade vadă diamantul Priviți-mă! Sunt cel mai bogat om din lume! Tata!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 Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus de-al 25-lea grad de 25 grade longitudine estică față de meridianul grinești? Știu. Iar mie mi-a atribuit pe cele ce se găsesc la răsărit Preci, de acest meridian. Chiar așa? Prea de plecat. Iată o declarație a Comitetului cadastral cu data de alaltă Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Gricalandului. Wow.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 nu mai există. E o boală specifică diamantelor din ținutul nostru. De obicei, asta se întâmplă la cel mult 10 zile după tăiere, așa, domnule Van der Într-o totul, exact. Hm, gata. A fost scris ca steaua sutului să nu fie animă lui. Dacă piatra ar fi fost usă cu un strat subțiri de grăsime, ar fi rezistat. Adevărat? În acest caz, totul se explică. Fragila stea a găsit în pipa ta lui Dada acest strat protector. Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu strusul? Nu puteți trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru pe mea. stați la ta clar despre cele 50 de milioane, vă de trimisare de parcă, de ar și de de vorba despre Da, da, Ceea tata, ce mie, arată tata, că, că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară. Dar... Fiți filozof cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum. Ascultă, mă de Astăzi, <cute> mi-ai făcut. Un serviciu strașnic. Cred că și eu aș fi explodat ca o castană dacă steaua sudului ar mai fi fost a mea. Ce e Eu am dobândit un diamant și mai prețios, pe Alice. Nu mă poate mâhni pierderea niciunui alt diamant. Ce zici, Matachet? Trebuie să reparăm cuptorul, tăicuțule. Reîncepem experiențele? Mai întrebi? Să bem pentru fericire, -a bem. <laughs> pentru Alice <laughs> și un pahar pentru chimie. <laughs>